Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați, pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere,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 că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniște de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără pihan, El a fost cunoscut mai înainte de întemeirea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi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 Și ca de jos. Însă cuvântul Domnului rămâne în veac. Și aceasta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de el. Piatra vie, lepădată de oameni, însă aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cât este scris în Scriptură? Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă. Și cine se va încrede în el? Nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Însă pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de poticmire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea. De ce? Pentru că n-au crezut cuvântul. Și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o semeție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui. De ce? Ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care, odinioară, nu erați un popor, însă acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătase să răți îndurare, însă acum ați căpătat îndurare. Preubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele fierii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o părtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși, oricărei stăpânii românești, pentru Domnul, atât împăratului, ca în alți stăpânitori, cât și drăgătorilor, ca unii care sunt imești de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni liberi, fără să faceți din libertatea aceasta o haină a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 Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă între stare și suferă pe nedrept. Într-adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău. Însă dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la s ați fost chemați?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 Nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai, adică curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este mai de preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se o odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și care erau supuse bărbaților lor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 pentru că cei ce bârfez purtarea voastră bună în Hristos, să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Că ce este mai bine dacă este așa voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul? Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, însă a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese ră, răzvărtite odinioară, când, în îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia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 după ce s-a înalțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că și cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru că în vremea care îi mai rămânea de trăit în trup,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 să judece vii și morții Căci tocmai în vederea aceasta A fost vestită Evanghelia și celor morți Pentru ca să fie judecați Ca oameni în trup Însă să trăiască După Dumnezeu în duh Sfârșitul tuturor lucrurilor Este aproape Fiți înțelepți dar Și vegheați în vederea rugăciunii Mai pe sus de toate Să aveți o dragoste fierbinte Unii pentru alții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 Căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, Dă târcoale ca un leu, Care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tar în credință, Știind că și frații voștri în lume Trec prin aceeași suferințe ca voi.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 Fiul meu, spuneți-vă sănătate unii altora cu o de dragoste, pacea să fie cu voi toți care sunteți în Hristos Iisus. Amin.